8. Anna Barton, bemutatom Roger hikes -t. Örvendek a szerencsének. A hátam mögött zajló bemutatkozás hallatán, mintha egyszer csak kiürült és elnémult volna körülöttem a terem, pedig zsúfolt zajos helyiségben hangzott el egy lapkiadó karácsonyi partiján. A kiadó a maga kedélyes medveölelésével minden évben maga köré gyűjtötte külön kis világát, feleségének mélyféri galériájában. Azután mindenkit esésbe ejtett, mintha már is megbocsátották volna neki mindazt a megpróbáltatást, amelyet a lapja okoz majd a vendégeknek jövő karácsonyig. Miért nem néztem hátra? Miért nem léptem oda ehhez a lányhoz, akár normális kíváncsiságból, vagy udvariasságból, vagy érdeklődésből? Miért hangzott jelentőség teljesen az örvendek a szerencsének? A hivatalossága szándékoltnak tűnt, hangja pedig nagyon mély, tiszta és barátságtalan. Anna, szeretném, ha ezt megnéznéd. Szia, Dominik! Újabb hang szólította meg, és úgy tűnt, a lány halkan eltávolodik. Nyugtalan lettem, valahogy nem találtam a helyemet. Már épp készülődtem búcsúzni, amikor egyszeriben ott termett előttem. Maga Mártin Anna Bárton vagyok. Úgy gondoltam, be kellene mutatkoznom. Az előttem álló nő magas volt, sápat, kurta, hullámos fekete haja hátra fésülve az arcából. Fekete kosztümöt viselt, és egyáltalán nem mosolygott. Üdvözlöm! Örülök, hogy megismerkedtünk. Valahányszor nálunk járt, mindig elkerültem magát. Csak háromszor voltam ott, maga elfoglalt ember. Ez hangozhatott volna kisé udvariatlanul, de nem úgy hangzott. – Mióta ismeri Martint? – Nem nagyon rég. – Á, értem. Csak három-négy hónapja vagyunk, kereste a szót. – Közelebbi kapcsolatban. – Ismertem őt már azelőtt is a munkánkon keresztül. Ugyanannál a lapnál dolgozom. – Ó, igen. Ismerősnek tűnt a neve, amikor először hallottam. Elfordítottam a tekintetem. Majd újra vissza rá. Némán álltunk. Szürke szeme egyenest a szemembe nézett s ott maradt, moccanatlan. Hosszú idő után így szólt. Milyen furcsa? Az, mondtam. Megyek? Isten vele. Megfordult és kisétált. Fekete kosztümös teste, mint a utat tört volna magának a zsúfolt helyiségben, azután eltűnt. Nyugalom szállt meg. Mélyet sóhajtottam, mint aki kicsúsztam volna valami hurokból. Furcsán elégedettnek éreztem magam. A fölismerés sokja áramütésként ért. Az imént egyetlen pillanatra találkoztam egy magam fajtával, egy másik példányjal. Felismertük egymást. Én hálásan beértem volna ennyivel. Mint aki hazaérkezett végre. Csak egy pillanatra, mégis tovább, mint amennyi a többségnek megadatik. Elég volt egy életre. Persze, hogy nem volt elég. De ezekben az első órákban hálás voltam a sorsnak azért is, hogy ez a pillanat megadatott. Mint az utas, aki eltévedt egy idegen országban, és egyszer csak nem is az anyanyelvét, hanem azt a tájszólást hallja meg, amelyet kisgyermekkorában beszélt. Nem kérdezi, ellenségé vagy barátéje a hang, csak rohan felé, az otthon édes hangjai felé. A lelkem rohant Anna Bartonhoz. Azt hittem, ez kettőnk dolga, Istené és az enyém, és ezért nyugodtan eleresztettem magam, anélkül, hogy bárki szíve, lelke, teste vagy élete veszélybe kerülne. A legtöbb nagy bukfencet az ilyen alapvető félreértések okozzák. Teljes tévedés azt hinni, hogy mi irányítjuk a dolgokat. Hogy gyötrelem nélkül eldönthetjük, megyünk-e vagy maradunk. Elvégre, még csak négy szem közt egy partin vesztettem el a lelkem, ahol a többiek nem is láttak semmit. Másnap fölhívott. Vasárnap oda megyek ebédre magukhoz. Csak azt akartam, hogy tudja. Köszönöm. Isten vele. És már le is tette a kagylót. Szombaton rám tört egy tébolyult gondolat. hol biztosan meghalok vasárnapig. A halál elrabolja tőlem ezt a vasárnapot. Semmi más nem akartam, csak a vasárnapot. Mert vasárnap ugyanabban a szobában leszek, ahol Anna Barton Vasárnap délelőtt ültem dolgozó szobám börtönében, annak éreztem, és vártam mozdulatlanul, mikor hallom kocsi ajtók csapódását, a vas kertkapu csikorgását a köveken, a csengő berregését, a zajokat, amelyek figyelmeztetnek, Anna Barton a házamba érkezett. Hallottam saját lépteim zaját a márvány hallonát, amint a szalom felé tartottam. Hallottam a kilincs fémes kattanását, ahogy benyitottam az ajtón, oda, ahol a családom és Anna áll. Megváradtam őket. Martin Anna vállát átkarolva közölte. Apa, ő Anna, s Ingrid már terelt is bennünket az ebédlő felé. Leültünk ebédelni. Ingrid, Szalli, Anna, én és Martin. Valójában azonban persze Ingrid, szalli és én ültünk le együtt. Martin pedig egy másmilyen, mélázó és egyértelműen szerelmes Martin Annával. Anna úgy viselkedett velem, ahogy bármilyen intelligens fiatal nő viselkedik, amikor a barátja édesapjának bemutatják. Barátja? Nyilván a szeretője. Hát persze, a szeretője. Hónapok óta járnak együtt. Persze, hogy a szeretője. Egyikünk sem hozta szóba a múltkori találkozásunkat. Anna még a leghaloványabban sem utalt rá, hogy ilyen találkozás egyáltalán történt. Diszkréciója, amely az első pillanatokban úgy megnyugtatott, most hirtelen gyötrelmet okozott. Mi nő az, aki ennyire tökéletes színésznő? Hogyan lehet ennyire jó? Fekete ruhás testem a hosszabbnak, fenyegetőbbnek tetszett, sőt, ijesztőbbnek, amint az ebédlőből átvonult a fogadószobába kávézni. Ez az első szakasz veled. Gondoltam. Az első sorompú. Figyelj rám, figyelj, a te másik példányod vagyok. Azt terveztük, hogy hétvégére átruccanunk Párizsba, szólalt meg Martin. Kik? Anna meg én, természetesen. Párizs a kedvenc városom. Anna Ingridre mosolygott. Nekem sosem sikerül úgy kiélvezni, ahogy szeretném. Valami mindig félre sikerül, ha mi Párizsban vagyunk, felelte Ingrid. Igaza volt. Valahányszor ott jártunk, vagy a táskánkat lopták el, vagy kisebb kocsanást szenvedtünk a kocsival, vagy Ingrid betegedett meg. Kiszeretett Párizsból. Olyan ideál maradt, amelyet sose sikerült igazán elérnünk. Nyugodtan hallgattam az egész beszélgetést. Mosolyogtam, amikor Ingrid azt mondta Martinnak, milyen pompás ötlet. A felszín zavartalan maradt, de a talajt már nem éreztem annyira biztosnak a lábam alatt. Régi, rejtett hiba tárult föl. Apró, kurta rengés, is, följegyzésre sem érdemes. De a belém hasító fájdalom olyan éles volt, hogy tudtam, akár komoly. Nem tudtam meghatározni, milyen kár, kigyógyulok-e belőle, mennyi ideig fog tartani. Csak azt tudtam, hogy kevésbé vagyok az, aki voltam, és inkább önmagam lettem. Új, különös önmagam. Már is hazudtam a családomnak. Egy nő, akit csak néhány napja ismerek, akivel csak néhány mondatot váltottam, figyeli, mint csapon be a feleségem és a fiam, és mindketten tudtuk, hogy a másik tudja ezt. Kötelék jött létre kettőnk között. Rejtegetett igazság, ennyi, csak minden hazugság. Mulasztásból vagy utasításra, de nem teszünk mást, csak ködösítünk. Az igazság megbúvik az ajnövényzet közt, várja, hogy fölfedezzék de ezen a vasárnapon még semmi sem derült ki. A kis hazugság, az első árulás egyre mélyebbre süllyedt a nevetés, a bor az időzajában. – No, mi a véleményed róla? – kérdezte Ingrid, amikor elmentek. – Annáról? – Róla hát. – Furcsa. – Na most látod már, miért aggódtam. Martin teljesen ki van vetkőzve önmagából. Nem csak hogy a nő idősebb nála, van itt más is. Nem tudom egészen pontosan meghatározni, de ez a nő árt neki. Erről persze sejtelme sincs. Fülig bele van esve. Nyilván a szex miatt. Megdermettem. Ó, ugyan már? Hát hogy ne lenne viszonyuk? Mártinnak több nője volt már, mint... mint nekem. Hát remélem is, mondta Ingrid, oda jött és átölelt. De a beszélgetés kikészített. Gyöngéden megcsókoltam, és bementem a dolgozó szobámba. Ott álltam egész este, és néztem kifelé az éjszakai fénybe. Anna már ott volt az otthonomban. Röpködött a szobák között, Martin, Ingrid és Köztem. Pedig még semmi sem történt, semmi az égvilágon. Épp csak az, hogy fölfedeztem jelenlétét a világban. Anna másodperc nyélmény volt, amely mindent megváltoztat, mint az autóból esett. A levél, amelyet nem lett volna szabad fölbontanunk, a duzzanat a melben, vagy az ágyékban. Vakító villanás. Életem jól elrendezett színpadán kigyulladtak a fények, én pedig végre ott várakoztam jelenésemre a kulisszák mögött.